пані стицями. Ціхо, пані, на коріну, я клієнт, а я вам заплачу. Добре, добре, гаразд, добре, паночку, йо. Що будеш? Та що? Сік, може? Гаразд. Він бере таця свічки і сідає, потім знову стає, пані з Що? Тюрмарів знаш? Ай-йо-йо, все тут продукти беруть, у мене продукти свіжі. Мене то найменше цікавить, а що вас цікавить, а то, що як прийде тюрмар, я його там чекаю, коли вікна, ага. Посиділи, нічого, тільки музика грала, не та. Музика популярна є, ну, а як же? Повтім. Мульсумеск фрумас. Цю музику він любив, музику ауріки. Пам'ятаєш що ніч, вибач, я. Та нічого. ти в мене була перша, і ти. Сонце вже зійшло, вереміло по столах. Чумар приплюнтав присів. Ви хотіли, а то ж. Десь там у вас Вітасик. Ви його родич? Ага. Щось коло того, братан. Але його опустили. Опустили за що? Було діло, гаразд. Скільки, бо я хочу, ого, кий, бистрий, через дорогу, минутне діло. Ну так, так, мені, шефу, роздачі, на коридорі, на, тримай. А, пістолет блиснув, бризки на стіл, добре, пане, чи час? Ну, а що, то пішли. Не іди, таче, помовч. Не жіноче сиділо, перечити чоловікам, я боюся, нічого. Я вже своє відсидів, тримайся, я швидко. Я тут. Смокнув губи, пішов через дорогу. Брама, двері, стіни і коридори. Врешті камера. Ти? Вітаси колопараші. У голубих штанях з зіркавою ложкою в мисаку. Личко змарніли по худ. Ти цього хотів? Ти цього досяг. Я? Ти заробив це, чи же брати невольно, а Бог буком не б'є і убивати так само невольно. Не ти дав, тож не тобі і брати. Мій мушу по правді може і подячний тобі, що ти його сука забив за штири гривні чи п'ять. Вивільнив з пут, ти цього хотів? Ні. А добре сосати тут добре. Я, я, видиш, Вітасик не червоніє, в стеду більше нема, ніби навіть готовий, я тобі хочеш, можеш, я знаю, о, поможи мені, геть мене забере, ти можеш, хо-хо, що, йдото. Та я, я, та отож, завше як піонер, видиш, о там муха, муха, о там де? Муха в сукром роті бігла по стіні. Хоча-хоч води, і я по неї прийшов. З гриб муху рукою пішов. Не лишай мене, не лишай. Лужка в парашу, чпок. Тачик не чув, ішов. Коридори і стіни, двері, брами. Площа і лореляй. Ауріка бігла через дорогу. Тачик дихнув на повні груди свободи і випустив у прозорість муху з цукром. Київ, Середній Майдан, 1999-2001 роки Кінець озвученої книги Запис проведено у Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства «Сліпих» Читала Лідія Коровченко, звукорежисер Тетяна Іванова, Київ, 2006 рік